Kniha 4 12 třináct. Čas pokračoval. O mudrci, bohy, démony a lidské bytosti nelze od tohoto kosmického oceánu vědomí, jenž se též nazývá Brahman, oddělovat. Taková je pravda a ostatní tvrzení jsou nepravdivá. Bozy, démoni i lidé zakoušejí milnou představu nejsem absolutno a tak na sebe nabalují nečistotu a pocit úpadku. Přestože navěky přebývají v oceánu vědomí, považují se za oddělené od brahman a žijí tak v omylu. Přestože jsou navždy ryzí a čistí, nanášejí na sebe nečistotu, a ta se stává semínkem jejich činů i příslušných následků, štěstí nebo neštěstí, nevědomosti či osvícení. Některé z těchto bytostí jsou rizí jako šiva a vyšnu, jiné jsou mírně poskvrněné jako bozy a lidé, některé žijí v silné iluzi jako stromy a keře a další jsou zaslepeny nevědomostí jako ubozí červy. Některé bytosti se poznání vzdalují, jiné dosahují stav osvícení a osvobození jako Brahmá, Vishnu a Shiva. Člověk se točí v kruhu nevědomosti a iluze, ale jakmile se vydá směrem k poznání nejvyšší pravdy, je okamžitě zachráněn. Svaté knihy nejsou pro toho, kdo je jako strom pevně zakořeněn v iluzi ale nejsou ani pro toho, kdo se své již zbavil. Svaté knihy vytvořily osvícení lidé jako pomůcku pro toho, kdo se probudil ze spánku nevědomosti, když zmizely špatnosti v jeho povaze a jednání a kdo takovou pomoc a vedení přirozeně hledá. Ó, mudrci, potěšení a bolesti tohoto světa zakouší mysl, nikoli fyzické tělo. Tělo je jen plodem představ mysli. Není to skutečnost, která by byla na mysli nezávislá. Všechno, co si tvůj syn v mysli přál, to zakusil. Za to mi odpovědnost neneseme. Každá bytost získá na tomto světě pouze to, co vyvěrá ze studnice jejich možností a předpokladů. Nikdo jiný není za jejich činy zodpovědný, žádný nadčlověk, ani Bůh. Pojď, vydáme se tam, kde poté, co si nakrátko užil potěšení nebe, provádí tvůj syn pokání. Jakmile čas neboli Bůh jama domluvil, vzal mudrce a odvedl ho pryč. V tuto chvíli byl osmý den Vasištova vyprávění u konce a schromáždění se rozešlo.